30cu məzmur Davudun məzmuru Məbədin təqdisinə aid ilahi Ya Rəb, Səni ucaldıram, Çünki sən məni qurtardın, Düşməni mənə görə sevinməyə qoymadın. Ya Rəb, Allahım, Səni imdada çağırarkən mənə şəfa verdin. Ya Rəb, Canımı ölülər diyarından azad etdin, Qəbrə düşməyim deyə sən mənə həyat verdin. Ey Rəbbin möminləri, onu tərənnüm edin, Müqəddəsliyini yada salın, ona şükürlər edin, Çünki qəzəbi bir anlıq olur, lütfi isə ömür boyu qalır. Kimin bir gecə gözündən yaş tökülərsə, Onun üçün süb tezdən sevinç doğar. Dinçlik tapanda dedim, əsla sarsılmaram. Ya Rəb, lütfunla məni bir dağ kimi möhkəm etdin. Sonra məndən üz gizlətdin, canıma vəlvələ düşdü. Ya Rəb, səni çağırdım, evəndə belə yalvardım Qanımı töküb qəbirə düşsəm Sənə fayda verərmi? Torpaq sənə şükredə bilərmi? Sədaqətini eylan edə bilərmi? Yərək, dinlə Mənə lütf et Yərək, köməyimə çat Yasımı şəndiyə çevirdin Çulumu çıxarıb məni sevincə bürüdün, ona görə susmayacaq, səni ucadan tərənnüm edəcəyəm, ya Rəb Allahım, səni daim şükr edəcəyəm.